Да погледнем към Унгария, където законите срещу гражданското общество имат смразяващ ефект върху граждани и медии. Един от тези закони е прекопирания от Русия с различни вариации – закон срещу чуждестранните агенти. Продължаваме изследването, което правим в Хоризонт до обед на въздействието на подобно законодателство след Грузия, сега в Унгария. Разговарям с директора на Amnesty International Унгария Давид Вик. Аз съм Дейвид Вик, директор на Amnesty International в Унгария. Кажете ни какво се случи през 2017, когато Унгария се опита да приеме законодателство за чуждестранните агенти, подобно на руското. Вижте, това беше част от по-дълга кампания, която започна още преди това, през 2013-2014 година, когато започнаха първите публикации с този наратив. Разказа, който се използваше, организациите, които бяха правозащитни организации, бяха систематично наричани предатели, бяха определени като организации с на някакъв интерес. А няколко години след това в парламента мина и закон, който се отнасяше до неправителствения сектор, финансиран от чужбина, и този закон изискваше организациите, които получават финансиране над 26 000 евро годишно, да се регистрират самостоятелно в специален регистр и сами себе си да заклемяват като организации, финансирани от чужбина. Всичко това беше част от организирана комуникационна кампания, защото получаването на финансиране от страна на различни от вашата, не би трябвало да е проблем. Но тази конкретна комуникационна кампания, опорито и систематично представяше финансирането от страна, различна от моята, като нещо лошо, като нещо вредно, като нещо, което подкопава националната сигурност. Даже ако идва отстрани от Европейския съюз, т.е. европейско финансиране. Защото така или иначе Унгария е част от Европейския съюз? <отъщите> и най-само това. През 2017 година правителството на Унгария похарче много пари от Европейския съюз. Това беше значителна сума за инвестиции и проекти, която беше похарчена от правителството на Унгария. И в същото време те твърдяха, че ако вашата организация Организация на гражданското общество получава финансиране дори от Европейския съюз, то това е проблем. И разбира се, по-късно съдът на Европейския съюз установи, че това е нарушение на правото на Европейския съюз. Не само защото нарушава основни човешки права, но и защото нарушава свободното движение на капитали в Европейския съюз. Какво на практика в личен план означава да живееш в страна, която адаптира такъв вид рестриктивно законодателство? Ами представете си, че се събуждате сутрин и се оказвате в черен списък на седмично списание, което е много близко до правителството. И сте представени като наемник на Джордж Сорос или на друга чужда държава, или като предател на нацията. Аз съм експерт по правата на човека. От десетилетия работя за моята държава, в полза на моята страна прави изследвания, обяснявам защо правата на човека са важни. И лично за мен, разбира се, е много пагубно да видя това. Но освен личен проблем, това е по-скоро въпрос за това в каква държава иска да живее това правителство. Отворена ли е за свободния дебат? Отворена ли е за независимите медии? Или тази държава иска да ограничи всички гласове и иска да има мрачна среда, в която само правителството може да казва какво мисли? Имаше ли голямо протестно движение, демонстрации? като в Грузия, след приемането на закон срещу чуждестранните агенти по подобие на руския закон. Many, were, um, protests, um, from... Имаше много такива. Имаше големи протести пред нашия парламент. И след това Европейската комисия започна процедура за нарушения малко след приемането на закона през 2017 година, а след това законът беше отнесен до Съда на Европейския съюз в Люксембург. И след това през 2020 година Европейския съд обяви, че този закон е в нарушение на правото на Европейския съюз, поради което трябва да бъде отменен. И тогава правителството отмени този закон. Но една година по-късно те приеха друг подобен закон, който също беше насочен към почти същата група организации, които те формулираха като организации, които са в състояние да влияят на обществения дискурс, допълнително изискване за разследване и така нататък. Така че правителството не се отказваше от това. Имаше още четири законодателни акта, които ограничаваха гражданското общество. За това е важно да се обясни и да се види още в самото начало, на къде се върви. И че става дума за основни услуги, които неправителствените и правозащитни организации на гражданското общество предоставят на хората. Ние предоставяме обучения, предоставяме подкрепа на възрастните хора, на хората в неравностойно положение, а тези политически партии или правителства, които ги прилагат законите, за които говорим, отнемат тези услуги от хората. Какво е сегашното състояние? Казвате, че този в началото откровено проруски закон вече го няма, но има няколко други, като например законодателство срещу ЛГБТ и хората, което засяга и ограничава гражданското общество. Как се справя гражданското общество с това? Точно както казвате, имаме и друг мисля, че е вдъхновен от Путин закон закона срещу ЛГБТ в края на ноември имаше изслушване на съда на Европейския съюз относно този конкретен закон и очаквам да бъде произнесено решение което отново се отнася до спазването на правото на Европейския съюз и след това има още един закон който беше прият само преди година, През декември 23-та година става въпрос за националния суверенитет, както го формулира правителството. Но той е най-вече за защита на собствената им власт. Освен към гражданското общество, този закон е насочен и към медиите. Медийният бизнес в момента текат разследвания, извършване от така наречената служба за защита на суверенитета. Това поглъща много енергия. И след това отново има текуща медийна кампания за представяне на тези организации, както на гражданското общество, така и на медийните компании като врагове в публичното пространство. Всъщност, в момента има ли нещо като регистр, черен списък на организации и журналисти, които са получили, да кажем така, чуждестранно финансиране? Всъщност, всяка организация, дори и преди този закон, трябваше да изготвя годишен доклад, който съдържа финансов отчет, описваш всички дарения. Тоест, така или иначе, откъде получаваш финансиране, е било ясно и прозрачно. Да, така или иначе още през 2015 година при повечето организации тези доклади са публикувани на веб-сайта за последните 15 години. Т.е. те са публично достъпни. Така че няма никакъв смисъл това законодателство заради аргумента прозрачност. Не ми е известно да има допълнителни списъци, но очевидно има неофициални списъци, като този, който беше изготвен от определена жълта медия преди няколко години. Черен списък на наемниците на Сорос, но тогава имаше и черен списък на хората, които са присъствали да прайда. Имаше и черен списък на учители, които подкрепят каузи, свързани с правата на човека и образование за сексуалните и полови младсинства. И този тип инструменти, за съжаление, съществуват. А има ли репресии срещу тези хора, които са намерили имената си в такива неофициални черни списъци? Учителите бяха уволнени, психолозите в училищата бяха уволнени. Има случаи, които мога да споделя с вас. Съвсем наскоро имаше случай, когато дори едно от нашите събития беше забранено и не можехме да организираме събитие и прожекция на филм, защото местен политик твърдеше, че това е в нарушение на тази група рестриктивни закони. Очевидно не беше така, но това създаде медийна среда, в която не беше възможно собственикът на мястото да ни го отдаде поднаем. Към нас се обърна учителка, след като един от учениците в училище и задава въпрос за еднополовите, двойки и любовта. И тя отговаря на въпроса, че съществува такова явление. И тогава на следващия ден, един от родителите на друго дете се обажда на директора на училището, донася за случката и тогава директорът на училището предупреждава тази учителка. Следващия път, когато говориш по тези въпроси, ще бъдеш уволнен. И в Унгария имаме случаи, в които учители действително са били уволнявани. Така, че има не само смразяващ ефект, но и реални репресии в резултат на тези закони. Ако отидете в книжарница в Унгария, ще видите, че има много книги, до които нямате достъп. Ако книжарницата се намира на 200 метра от училище, образователна институция или църква, не можете да продавате определени книги. Но тук нямам предвид порнографски книги – високо стойност на литература, художествена или научна. Това са книги, които спират сърцето. Имаше случаи, в които на хора, например, на 17 годишни младежи, беше от отказван достъпа до изложби в музей, защото на снимката в музея има лГБТ човек. Даже не гол, а просто човека е бил от лъгъбата. Също така сме чували случаи, в които музей не е искал да бъде домакин на изложба, защото една от художничките била открита лесбийка. Така че това са последиците, който можеш да се стигнеш the consequences какво е въздействието върху бизнеса и промишлеността от този вид законодателство? Тези закони бяха насочени срещу неправителствените организации, но оказаха влияние върху бизнеса. Има специални данъци, въведени за различните сегменти на економиката, като телекомуникациите, производството на дребно, минното дело, фармацевтиката, застраховането и банковото дело. Всички те трябваше да се сблъскат със специален данък, точно както организациите на гражданското общество. Те бяха вкарани в специален режим и понякога тези разпоредби се приемат в рамките на един или два дни в парламента. А това, което чувам от бизнес-лидерите е, че няма нищо по-лошо за бизнеса от непредсказуема бизнес-среда. Страна, като Унгария, голяма част от фондовете на Европейския съюз са замразени, а бизнесът ни е много зависим и економиката ни е много зависима от тези фондове. Така че днес, през последните три месеца, економиката ни се свиваше, нивото на инвестициите спадна с 16%. Не казвам, че това е само пряка последица от законите, за които говорихме, но цялостната среда, създадена от тези закони, има страничен ефект върху други части на бизнеса, което допринася за тази черна картина. Давид Вик, директор на Amnesty International Унгария за законите по Кремлски модел и ефекта им върху гражданското общество и бизнеса там.